Kulingana na idadi ya wanafunzi wetu asiona, wa mashine ni kidogo. Inabotakiwa kila mwanafunzi asiona awe na mashine yake. Kwa hivyo wale ambao wana kwa madarasa makubwa tu ndio tunawapa mashine zile nzima. Wale wana madarasa ya nne, ya 3 inabidi aendelee kutumia A4 frame. kulingana na idadi ya mashine zetu. wanapokuwa na nyingine wana shida wanakuja hapa tunawasaidia.